És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó reggelt lehet Milyen volt a siadés? Franko. Hú volt? 260 centi, amire még esett, vagy 30 De te még most is otthon vagy? Most otthon vagyok, most igen Most úgy jött ki a nap, hogy még itthon vagyok És otthon sielsz? <gül> nem, nem Próbáltam itt a gyerekeket kontroll alatt tartani. Milyen aztán az embernek visszamenni dolgozni? Voltál -e már dolgozni? Persze, persze voltam, mert ilyenkor mindig sok minden van, egészen egy csomó e-mail, amiket általában a legtöbbet olvasás nélkül kitörlik. Én, hogy ezek általában, amiket én kapok, annak a többsége az ilyen piaci elemzés, napi riport, stb. Most, hogy múlt hét kedvében napi riportot érdemes elolvasni. És aztán nem minden egyes sárfolyamat, amit szoktam figyelni, hogy hogy néz ki, hogyan mozgott, mit csinált. Mely országban voltál? -e? Ausztriában. És ott rajta tartottad -e az ütő erén a világgazdaságnak a kezedet? Abszolút. Ami azt jelenti, hogy bekapcsoltad időnként a számítógépedet, vagy a telefonodon nézted, hogy mi a helyzet a világban? Igen, igen, megjelent. Ebből a szempontból vannak ismerőseim, akik gyógyíthatatlanok, te mennyire vagy gyógyíthatatlan? Egy napból hány, mennyi idő ment el erre? Mert úgy álltam be, hogy, hogy elég nagy pozíciókat hagytam itthon, tehát úgy én azt gondolom, egy ilyen órát nagyjából ezzel elsőször fötöltem, de ez nem mindig van így. És akkor alapvetően mit néztél, hogy merre van éjszak, és ha merre van éjszak, akkor mit néztél? Néztem nyilván azokat, amiben volt pozíció, ezek elsősorban devizák voltak, hogy azok, ami történt. hát akkor itt álljunk meg, aztán megyünk tovább. Ez megy devizára vonatkozott itt a feltörekvő országok? Az, nem tudom, mit jelent, hogy feltörekvő országok, de biztos iránt valamit. De most a török liráról fogunk beszélgetni, vagy miről fogunk beszélgetni? Például arról is. A Törökországban ö... mi a helyzet? Mert azt olvasom, hogy akkor ott most az helyi nemzeti bank, ami nem magyar, hanem török, hogy akkor az hozzányúl a kamatokhoz. Igen, a török lira egy... Ö... Ugye Törökországról azt kell tudni, hogy az egyik azoknak az országoknak, amelyik permanens folyófizetési mérlek hiányal küzdködik, amelyen jelent egy permanens túlfogyasztás jellemző országot. Ugye többet fogyaszt, mint amit megtermelkedett, a a folyófizetési mérlek hiánya most nagyon lehet felülsítve. És ez, ez egy állandó velejárója, úgy tűnik a török gazdaságnak, ezt nem nagyon tudják levetközni, annak ellenére, hogy Törökországban az elmúlt 15 évben nagyon-nagyon sok minden történt pozitív irányba, ezzel nem tudtak mit csinálni. És a 2013-as év az egy olyan volt, ahol azoknak az országoknak, amelyiknek a külső egyensúlyával, tehát a külkereskedelmével, egyszer a folyófületési mérlegével problémák voltak, ott, ott gyengültek a devizák. Tehát minden egyes olyan országban, ahol ez egy lényeg. Jó, de az elmúlt időben tragikusan mitől gyengült meg a török lira ahhoz képest, amilyen állapotban volt? <tos> Ott van egy ilyen politikai, nagyon érdekes politikai ö, fejlemény. Ez a korrupciótörténet? A korrupció meg ez a bülenféle mozgalom és a kormányzatnak, az AKP-nak a viszonya, amely korábban egy ilyen, egy ilyen szimbiótikus viszonynak tűn, de úgy tűnik, hogy nagyon erősek az ellentétek a két ö, erőcentrum között, és... és ö, az, hogy ez a török lira így kihat a világazdaságra, és Törökország gazdasági potenciájából következik, mert egyébként, amikor az iraki háború dúlt, akkor Irak gazdasági potenciája ebből a szempontból nem tudom, hogyan hatott ki. Tehát, amikor volt a háború, akkor talán nagyobb mértékben, de aztán később erre nem hivatkoztak állandóan a pénzügyi jellemzők, de lehet, hogy szelektív csükettségben szenvedtem. A Törökországnak nincs olyan nagy hatása önmagában, hanem török orsz... a török történet az egyike azoknak a azoknak a folyamatoknak, illetve amik, ami a török gazdaságú, illetve a török derizával történik, meg a török kamatokkal, az egyike azoknak a folyamatoknak, amelyek a feltörekült piacokon ezeket régen úgy hívtuk, hogy fejlődő országok még a brezsnevi terminusokkal szerintem ez sokkal jobb, mint az a feltörekül mert ez egy ilyen, ilyen városi értelmiségi eufemizmus, tehát maradjunk a fejlődőnél. De hát ezek a fejlődő országoknál <coughs> Előttérbe kerültek bizonyos ö, dolgok, bizonyos problémák, amikről korábban azt gondoltuk, hogy már a. Ott Örökország hirtelen mely országok mellett találta magát? Dél-Afrikai Köztársaság, uh -huh. ö, ö, India, uh -huh. Brazília, uh -huh. ö, bizonyos szempontból Oroszország. Főzravisztilag nehezen férnének el egy kontinensen? Nehezen, nehezen, de ezeknek az országoknak a, a gazdasági. A problémájuk az útig, hogy, hogy van valami fajta közös. És akkor most hirtelen Argentináról nem beszélünk, amely állítólag az elmúlt időben szintén a belosztályról elkezdett kacsinkatni az intenzív felé. Hát az visszatért, igen. Hát a Argentína az, az reménytelen. Tehát, hogy az az nagyon érdekes ország, az ugye 2001-ben csődbe ment, és, nem volt, és ez a csőd nem volt elegendő arra, hogy a, hogy a politikai elitet azt azt, azt akkor valamilyen szinten kirázza, és észhez térítse. Nyilván azért, mert az M, mert hát végül is a társadalom. Argentina helyére egy nagy luk lesz, elég nagy ország. Nem lesz nagy luk, de valószínű, ott megint, hát ugye leértékelik a, a, a, a Pezót, az ugye menedzselt leértékelésben van, aztán majd hogy most lesz-e. Legutóbb valami 11%-os leértékelésről hallottam, hogy ez nem csekésség. Lehetséges, de hát mondjuk a brazil az elmúlt Két évben, két-két és fél évben az 40%-ot gyengült, tehát hogy ez benne van a pakliba. És most Törökország mire készül, hogy ne legyen Brazília és ne legyen Argentina? Hát azért nem lesz Argentina, tehát azért ez egy teljesen más történet. Nagyon úgy tűnik, hogy a török devizában, devizában van egy értékelés, értékeltségi probléma, és az ettől való félelem miatt elindult egy tőke menekítés. Ez ugye két dolgot jelent. Ez jelentős mérvű? Jelentős mértékű lehetnek, különben nem gyengülne így az árfolyam. Tehát egyrészt külgondolom, a külföldiek az ott elhelyezett megtakarításokat, tehát az ottani befektetéseket igyekeznek felszámolni, meg ilyenkor azért mindig megjelenik, hogy a belföldi, belföldi megtakarítók, akár a magáremberek, akár, tehát a kis, kis megtakarítók, akár a vagyonosabbak, Elkezdjük menekíteni. Ez milyen mértékű csak, hogy az ember többé-kevésbé érzékelje a nagyságrendeket? Nem tudom, ezt nem tudom, hát ugye ezt a, a fizetési mélyleg statisztikákat kell majd meg... Ha jók az adatok, akkor talán 2 milliárd dollárt költött az elmúlt napokban Törökország annak érdekében, hogy megerősítse a török lirát, mégsem sikerült. Két milliárd dollár, akkor ki lett dobva az ablakon, vagy azért ezt nem lehet állítani? Hát el lett égetve. De... Osztozhattunk volna. Igen, az a tartalék. Egy milliárd dollár az egy olyan összeg, hogy az ember úgy, úgy aval nem is nagyon tudja elképzelni, hogy abban mit kezd az ember. Tehát az úgy. Hát igen, nem mondjuk azért ne felejtsük kell, hogy Törökországban anyjából 70 millióan. Ugye Magyarország beliza a 31 néhány milliárd euró, mint ki vagyunk 10 millióan, Törökország hétszer akkora, mint mi a népességet tekintve, ugye egyfőre jutott GDP-et valamennyire kevesebb, de lényegesen nagyobb ország. Jó, de van meg azért az ember inkább tüzeljen szénnel, mint dollárral. Na igen, ugye a ez az egyik. ez az egyik funkciója egyébként, hogy ebben a helyzetben segítsenek stabilizálni a gyárfolyamot. De nagyon úgy tűnik, hogy, hogy Törökország abban a fellendülésben, ami a fejlődő országokat jellemezte az elmúlt években, nem sikerült az alapvető problémáját. És hogyan sikerült ennek az úszájába bekerülnünk nekünk a forinttal? Nem is fejlődő ország vagyunk, minden egyes fejlődő deviza gyengült nagyjából, ilyen-olyan mértékben. A trend, ha csak milyen nagyon egyszerű trendmutatókat nézzük, akkor Mindegyik inkább abban az irányba halad, hogy gyengüljenek a fejlet, de vizekhoz képes. De motos, így jöjjt nyugodtan alszik a legutóbbi kamatvágás után, vagy ne hozzunk összefüggésbe olyan dolgokat, amelyeket egy pénzügyi szakember nem hozna összefüggésbe? Hát én nem, szerintem nyugodtan alszik, mert nem tűnik egy véges típusnak nekem. Ö, meg egyébként a forint viszonylag jól állja a sorat. <kül> Ugye erről már volt szó, tehát azért... Igen, erről beszéltünk. Az elmúlt hét évben egy komoly külső egyensúly korrekciót hajtott végre, Tehát nekünk a fölfizetés többletünk van, ami ráadásul egy javuló tendenciát mutatott az elmúlt években, tehát egy nagy deficitből lettünk Többletes ország úgy, hogy a devizánk az, a devizánk az nem gyengült, le, nem erősödött, ez emiatt. Tehát hogy így igazából nem lehet mondani azt, hogy lekövettük, hanem egy gyenge szint ragaszt meg az Árfolyam. Nyilvánvalóan egy gyenge árfolyam az ilyen fundamentálisan gyenge szintel az áll, az kevésbé tud gyengülni, mint az, ami, ami túlértékelt. Mehetünk más területre, vagy itt még van Durrani úrnak mondandója? Egy, egy gondolatom van, hogy, hogy az elmúlt a rendszerváltás óta mindig az volt a monetáris politikai rezsim, mindig olyan volt a, a vége, hogy mindig óvakodott azon, hogy a forint nagyon gyengüljön. Ez volt a surányi évek alatt, volt alatt, újra alatt, járai alatt, simorvannás alatt. És most? Ott különböző. És most nem tudom, hogy ez így van-e. Tehát ha az a kérdésed, hogy nyugodtan asszik a hogy lehet, hogy nyugodtan asszik, mert lehet, hogy, hogy a mostani monetáris politikát nem érdekli, hogyha az árfiam gyengül. Te mégiscsak egy szakember vagy, mégis mégiscsak tudnod kéne, nem tudod ebből együtt? Nem tudom, mert én ezeket nem ismerem azokat, a... Jó, ha ki kéne olvasni a cselekedeteikből, akkor inkább arra következtetni, hogy nekik ez annyira nem számít? Igen, én azt gondolom, hogy, hogy az, az az az elképzelés, hogy ez, ennek a dolognak a gyenge árfolyamnak a káros hatásait, hiszen telek azért még mindig vannak, azt úgyis ráverik a bankszektorra, majd kifizetik. Robbanás is, ami mögötte van a legutóbbi üzengetésről, akarunk ejteni, vagy menjünk tovább? Hát menjünk tovább. Azt kérdezem tőled, hogy Brüsszel legutóbbi fellépése, ami itt a resi csökkentéssel kapcsolatos, és hogy tessék szíves lenni hagyni a piaci viszonyokat, mert ez az állami beavatkozás meghaladja azt a mértéket, amit egyébként Brüsszel cílirányosnak tart, és ami szerintem egyelőre még nem nagyon uralkodott el az országon, mint hír. Ha pedig el fog uralkodni, akkor szerintem másodpercek alatt Brüsszel meg fogja nyerni a választásokat a Fidesznek, mert Ugye, ami kurucos hagyományaink arra vonatkoznak, hogy lehetséges, hogy a Fidesz önmagában le akarjuk vetni magunkról, de a rezsicsökkentés Brüsszelből akarják megszüntetni, akkor hirtelen odaállunk a Fidesz mellé, és ebben én egy cseppet gúnyolódom. Szóval ezt mennyire vegyük komolyan, vagy ez, ez, ez itt most micsoda? Nem tudom micsoda, hogy, hogy a rezsicsökkentés által érintett uh, vállalkozások uh, hallatták a hangjukat, vagy pedig ez a szó. Igen, illetve hát... De ennek a szere az a, a, a te orotba is bizonyos szagokat eljuttatod, vagy most ezt tőlem tudod? Nem, én ezt csak így gondolom, hogy... Nem, de a magáról a hírről te is hallottál, nem? Én nem hallottam erről egyébként. Nem? Nem, én ilyen korlátozott hírfogyasztó voltam. Ez hétfő 15 óra 17 perc, az Európai Bizottság kész kötelezettség szegési eljárásokat indítani azokkal a tagállamokkal szemben, amelyekkel a folyamatban lévő kétoldalú egyeztetések során nem siker megállapodni az energiárszabályozás szabályozás fokozatos kivezetéséről. Közölte egy magasrangú bizottsági illetékesi brüsszeli szakmai konferencián a Bruxinfo beszámolója szerint, ugyanakkor azt is nyilvánvalóvá tették, hogy ez az egyeztetési folyamat, csak most nem teszek rosszmájú megjegyzést az itteni viszonyokra, nem napokig, nem hetekig, hanem hónapokig fog tartani. Ugye azért ne felejtsük el, hogy az energia, az energiaárak teljes felszabadítása az nem, az nem opció. E, abban az értelemben, hogy a legtöbb ember az energiaárakat illet érti, tehát mivel ezek, ezek, ezek egy hálózatos rendszernek a rendszerbe jutnak el a fogyasztókhoz, és a hálózatnak óriási képítésének, óriási fix költségei vannak, ezért ezeken az energiaszektort azt, azt uralják a természetes, úgynevezett természetes monopólimok. Tehát, hogy gázvezetékből csak egyet érdemes építeni, nyilván az, az egy cég fogja megépíteni, tehát nyilván ő ebben helyzetben lesz. Az összes a világon arról szól, hogy hogyan lehetne ezek, ezt a, ezeket az infrastruktúrákat megosztatni, megosztatni a szereplők között, és ezáltal belevinni valamiféle ő, és szolgáltatási versenyt, egy olyan rendszerben, ami egyébként, mivel mindig is monopolisztikus egyeket fog magán viselni a, a műszaki tulajdonságai miatt, emiatt aztán mindig is szükség lesz egyébként valami fajta állami árszabályozása. És az a kérdés, hogy az árszabályozás az hogyan történt. Oké, okay, de kb. letértem a főcsapás irányról, hiszen az, arról volt szó, hogy mire figyeltél, és ezek szerint erre nem figyeltél. Viszont mire figyeltél? Hovira. Mire figyeltél? Mivel még az ember a, a, a hírportálokon ott a szennyet, ami itthon van. De ami a szakmai dolgokat illeti, ott mire, mi, mint tartottad még rajta a kezedet? Milyen ütőéren, bár olyan nagyon sok ütőér nincs. Egy ütőér van, és annak vannak leágazásai. Hát igen, tehát hogy most... Uh, mire figyeltél még? kamatok. Milyen lesz az idő? <gül> Na, és milyen volt az idő? Jó volt, jó volt. Ilyenféle időnk volt. Volt napsütés is, meg volt. Milyen magasan voltatok? 1900 méter, és mondjuk 1000 méter között sieltünk, mondjából. És ott nem lehetett érezni a felmelegedést? Nem, sőt, egyre hidegebb volt. Ha jól értelmeztem, ha jól láttam a reggeli drájszatos videókon, amikor szól az alpes és mutatják a ködös üres felvonókat, ott volt a legnagyobb hú, ahol voltunk. Úgyhogy tel teljesen jó volt. S hány fok volt? Minusz háromtól szerintem ilyen mínusz hét hétig talán. És hogy teljesítettek a gyerekek sijelésben? Ö, hát a legnagyobb ő már két évet játszó iskolába még tavaly, meg tavaly előtt. Ő remekül. Kicsik, hát még valamelyik. valamelyik még járni se tud, úgyhogy ott a is problémás lett volna. Ha már itt tartom mit gondolunk Schumacherről? Szintén, szóval én azt sem, azon se lennék kivárva, hogy őt már kihozták a kóvából, és de olyan állapotban van, hogy, hogy erről jobb, ha nem mondanak semmit, vagy megpróbálták kielösni. Egy ember a kis ilyen az mennyire vészi a fejébe, hogy belül is lehet szumaher független attól, hogy a terepe bizonyok mások. vagy igyekszik kizárni? Igyekszek kizárni. Igyekszek kizárni. Ha jól tudom, szereg szegénynek egy eléggé ártalmatlan helyzetben igen. ez a fatális balesete, tehát, hogy, hogy ez nem is ment évbe tartja, hogy ilyen tehát, hogy egy olyan helyen sielt át, ahol lehet, hogy még én is átsielek úgy, hogy egyébként nem ők egy másféle ismer, de ártalmatlan helyzet. De hát igen, történet, az emberrel ilyen baleset, de hát minden ellen nem lehet védekezni az életben, mert akkor otthon maradunk, hogy aztán gázrobbanás végül velünk. Mit gondolunk Paksról? Különös tekintettel, annak a pénzügyi konstrukciójáról, amiről szinte nem tudunk semmit. Erről is már annyi mindent írtak, tehát hogy, hogy nagyon keveset tudok én ezt hozzátenni véleménybe, de én, jel, én mivel én általában a, a kiszámítóság és a transzparencia, illetve a nyugati civilizációnak a híve vagyok, ez nagyon meghatározza, hogy mit gondolok erről az ügyletről úgyhogy leviseljtük a hangsúlyt. Igen. Mit gondolunk Ferihegy államosításáról, amit nem tudunk még egyelőre, hogy komolyan van-e gondolva, vagy sem? Ez is olyan államosítva, nem államosítva, megint államosítva, megint nem államosítva, mint a 15 ös és a többiekben a Sinkovic a németekkel és az oroszokkal. Nem tudom, őszintén, én erről nem úgy hallottam, de nem lehetne meg. Hát megyünk vissza a 70-es, 80-as évekbe. Hát ez, ha itt lenne, egyáltalán nem lenne meglepő. Thank <sniffs> you. Mit gondolunk a harmadik, a negyedik és a ki tudja a hanyadik rezsicsökkentésről és mit gondolunk a bankok és a rezsicsökkentő német-szilárd viszonyáról, mert hogy a bankok ugye akkor kivezetik az ingyenes csomagot, azt nem értettem, hogy vannak automaták amelyek százer forintot nem adnak ki e, az, azt nem értettem konkrétan, tehát én már találkoztam olyan automatával, ami nem tudott kiadni annyi pénzt, de hogy e, akkor az ember átmegy egy másik automatához tehát meg lehet szakítani a műveletet e, a bankok mennyire ellenségesek és mennyire együttműködőek a bankszövetség, mintha nem is létezne az elmúlt időben. Biztos létezik, csak nem nagyon hallatja a hangját, vagy ha hallatja, akkor nem arra, mert én vagyok. A regsi csökkentés, a trans, tehát ez az illeték, amit bevezettek, a tranzakciós illeték, amit bevezettek, és a bankok háromszögét, azt abban most éppen milyen időjárás viszonyok dúlnak? Nagyon egyszerű, tehát egy, egy, egy, egy pénzintézet, egy bank az egy az, az alap esetben egy üzleti vállalkozás. Ugye Magyarországon most van egy pár, ami, ami nekem úgy tűnik, hogy nem az. Ugye ezek a kis bank megveszi a raffizent, tehát hogy érdekes, hogy az ott miért van, meg hogy van. De azért azok a bankokkal, akiket mi most, kérem, hogy most gondolunk, hogy bank, az egy üzleti vállalkozás. Egy üzleti vállalkozás nem háborúzik. Tehát ő, ő megpróbál működni, mint bármilyen vállalkozás, olyan keretek között, ami van, és hogyha úgy érzi, hogy ez nem jó, akkor, és ez nem, itt nem lehet működni, akkor eldönti, hogy hogyan, hogyan vonuljon vissza és számolja fel az üzletet. Tehát én azt, azt, azt, azt fogom mondani, hogy az a bank, amelyik most csinál valamit Magyarországon, az továbbra is úgy gondolja, hogy majd itt szeretne lenni és itt szeretne működni, tudomásul lesz, hogy mi a helyzet, ehhez megfelelően alkalmazkodik árazásban. ide. És az emeli az árait. Hát igen. Tehát ugye a... Jó, de ha azt mondom, én, mint német szilárd, hogy oké, rendben van duraj, te csak emelt az áradat, de azt látom, hogy másik három is emelte, és én nem mögött nem azt látom, hogy amit én csináltam, ti arra reagáltatok, hanem arra gondolok, hogy ti kartelbe egyesültetek, mert ez nem lehet más, mint kartel, és akkor nem százezer vagy 150 ezer forint lesz felvétel, hanem 30 ezer, nem két részletben, hanem négy részletben, és ha erre léptek, akkor onnantól 500 ezer 60 ezer is a csillagos ég, és 54.612 művelet akkor ezzel kapcsolatban hol van ennek a vége? Ahol az eleje? Argentinában. Tessék? Argentinában. Aha. Aha. Ja, hát ezt most jól megválaszoltad. Akkor megyek tovább. Az, hogy tükét emelnek a bankok, figyelj, én nagyon készülök, amikor veled beszélgetek, hogy alapvetően olyasmiről beszélgetek, mint a kvantum fizikáról beszélgetnék, arról semmi nem tudok. Tehát elolvasok egy mondatot, és azt felolvasom neked, mert a szavakat értem, de a mondatot már nem. Tehát olvasom, de az én többé-kevésbé úgy csinálok, mintha itt legalább jó benyomás keltek a hülyeségemmel együtt? Hú, uh, abszolút, abszolút, Szóval vannak ezek a feltőkésítési történetek a hát. bankoknál, és én most azt olvasom, vagy azt hallottam, mert mindenfélet összeszed a fejem, hogy szeptemberben lesz valami nagyon drákoi tesztje a bankoknak, egy ilyen sok teszt, hogy mit bírnak, és ennek érdekében már most elkezdődik a feltőkésítés, talán az MKB-nél emiatt, de, de a bankopopolári Populárinál biztosan Olaszországban, ami nálunk fogta magát, és jól kivonult, és átadta a helyét a Magnetbanknak. Uh -huh. a, Ez mi? A, a, ha nem banktechnikai oldalról, hanem ilyen metaforikusan közölítjük meg ezt a tőkét. Egyszer írtam egy cikket erről, és cikkirás közben, a válságról, és cikkirás közben találtam ki ezt a metaforát, ami annyira tetszik nekem, hogy most elmondom. Figyelek. Te, tehát, hogy ez a bankoknak a saját tőkéje, az, az gyakorlatilag olyan, mint egy hajónak a tőkesúlya. Uh -huh. Azt legalább tudom, hogy mi. Igen. Hogyat már láttam. Biztosít, stabilitás biztosít. Egy, egy hajónak, és a legjobb a vitorláshajókra gondolunk. Amikor nincsen vihar, akkor viszonylag nagy vitorlákkal is, nincs, kicsi a szél, viszonylag a nagy vitorlákkal is, kisebb súlyan lehet, menni én vitorlázom, tehát fogalmas nincs, hogy ez pontosan hogy van, de hát a fizikáját ezt lehetem képzelni, és amikor jön a nagy vihar, jön a nagy szél, akkor ugyanazt a vitorlázót nem fogja elbírni, nem szója hogy stabilizálni az a tűzsúly. Sőt, ha lehúzzák a vitorlát, és még nagyobb a szél, meg lehet, hogy pakos leszeljék és ez volt a válságban, tehát a válság előtti nagyon kellemes környezetben tudtak navigálni a bankok, a lecsökkentették a tőke az ugye sebességet is csökkenti a hajónál. Ez így van. Gondolom én. De ez így is van. Nyilván a bankoknál pedig hát egy jövedelmezőséget emel, hogyha a tőke nem olyan magas, és közben a mély bazi nagy. De kiderült, hogy amikor jön a vihar, akkor felreállnak ezek a szerencsétlenek, és mivel ez egy olyan fajta, úgynevezett morális kockázat a, a rendszerben, amit, amit, amit a, a szabályozónak kell kezelnie, ezért, ezért egyrészt előírt egy másfajta tőke megfelelési ö, szabályrendszert, mint korábban, másrészt ö, azt mondta, hogy, hogy, hogy, hogy elkezdi ilyen hipotetikus sokkokkal tesztelni a bankokat, hogy vajon az a tőke, ami most van... Amelyik megbukik, abban mi történik? Mert időnként olvastam már ilyen teszt eredményeket. Mi, mi jár annak, aki? Azt mondják, hogy akkor a tőkét kell emelni a bankba, mert ha nem emel, akkor visszavonják a jogosítványait, és nem üzzet el Tehát... Egy utolsó kérdés erejé, és aztán a jövő héten folytatjuk valamint találkozunk is. Azt kérdezem tőled hogy el tudod-e képzelni tárgyalási stratégiaképpen az, hogy mindaz, ami az inával történik Horvátországban, mindaz, amit mondanak a Dunaferrel kapcsolatban, az benne lehet a paksi atomerőmű megállapodásnak valamilyen záradékában. Tehát, hogy ezek összefüggenek. Hát minden, ami történik Magyarországon, az a minden minden el összefügg, hiszen egyrészt kis ország vagyunk, másrészt azt látjuk, hogy hogy rendkívül centralizált a döntéshozat is a hatalmi erőtér. Egyébként pedig nyilván az ILA is egy energetikai vállalkozás, a PAKS is, és, és hát nagyon úgy tűnik, hogy, hogy a jelenlegi politikai vezetés az a, az a teljes, minél nagyobb orosz energetikai függőség mellett tette le a voksát. Innen folytatjuk kerek egy hét múlva, ha neked is jó lesz. Köszönöm szépen. Jó. Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Mikor legóta abban hagytuk a beszélgetést, utána ment egy ilyen löcsögés itt a műsorban nem volt komoly löcsögés de valami löcsögés volt és akkor én azt kérdeztem a néptől hirtelen felvilágosodt hogy ami most itt Magyarországon van, a sötét vagy nem, nem fekete vagy nem fekete, ezt kérdeztem nem írtam körül azt, mi az, hogy fekete, abban bíztam, hogy a nép beszéli azt a nyelvet, amit én beszélek. 50 embert hallgattam, megasszoroztam fel kettővel, és 76-24 arányban az jött ki, hogy fekete. Engem megdöbbentett az arány rám, nagyon nagy hatással van, azóta is nagy hatással van rám, gyakran idézem. Másnap megpróbáltam a magam módján nem erőszakosan, nem átvésen, nem hírtévésen, nem klubrádiósan, amúgy a magam módján apró pénzre váltani a 76 24 csúfosan felsültem vele. Nagyjából azt érzékeltett az a néhány, nem túlságosan sok hallgató, hogy a 76-24 eredményét bízzam rá. Ha jut majd talajvízszintre, akkor eldönt, hogy ebből milyen következtetésre jut. Illetőleg azonnal Dafke reakcióként betelefonáltak, hogy nem fekete, ami egyébként nekem nagyon tetszett, én is ilyen vagyok. Azóta nem is próbálkozom a 76-24 aprópénzre váltásával. Neked, mint politikusnak a 76-24 egy nagyon jó arány, de ahogy látom ennek a 76-24-nek a politikusok által való mármint ellenzéki politikusok által való apró pénzreváltása, ez egy megfelelő kifejezés szóval ez nekik sem egy könnyű Hát ezt még azért ne ítéljük így el, mert hogy ezt a választásokon szoktak eldönteni én azt gondolom Jó, de ez az egész olyan, mint egy búvó patak hogy az utolsó pillanatban lehet csak látni és egészen addig a hegy mélyébe van igen, hogyha egy mondatban vagy hogy szó. És nagyobb mértékben idén, mint bármikor máskor? Nem vagyok történész, szerintem. Nem a történész, az érzékeidre hagyatkoznék. Én 2002 óta veszek részt így vagy úgy Magyarországon politikai kampányokban. Hangulati értelemben ezt a választási kampányt Nyilván van az ellenzéki helyzetből fakadóan is, de leginkább 2002 höz tudom hasonlítani. Annak egy népszerű kifejezéssel kimaxolt változata, tehát hogy, hogy azért búvópatak, mert sokszor indokolt, sokszor indokolatlan félelmek, szorongások. Mindenképpen abban a táborban, akinek a potenciális szavazatát szeretnék kérni az az összefogása, amelyben én politizálhatom. Ott olyan választók vannak sokan, akik, akik nem feltétlenül élik meg olyan nyíltan, olyan egyértelműen azt a döntést, amit megélnek mások. Másrészt, és ezt hozzá kell tenni. Amikor nem élik meg nyíltan, akkor hogy élik meg? Hát önmagukban hetvenkednek, vagy gondolkodnak. Alapvetően azt akartam az előbb mondani, hogy én úgy ismertem meg a magyar választópolgároknak a potenciális napalközéppártok bármelyikére szavazó részét, hogy azonosulási fokuk relatíve kisebb, nagyobb távolságot tartanak a saját mozgalmaiktól, nyilván ez a dk a kevésbé igaz, mint az MSZP-re, vagy az egy... De itt meg is egy pillanatra, vajon a DK példája, miközben Gyurcsány Ferenc a szociális tapárt elnökeként képtelen volt arra, mint a DK elnökeként. Ezt a dihotómiát mivel magyarázzuk, Viktor? Mert a költéket a el az almákat az almával. vagy Ferenc ma az ország legnépszerűbb 20 politikai közé nem tartozik. A saját táborában, egy szűk táborában, 400 ezeres táborban van elismert népszerűsége. Ez tisztelt reméltó teljesítmény, és nyilván sokat kapott ő. indokolatlanul is miközben nyilván követette vibákat, mint olyan a mások. A DK majd olyan közösség, amely szerintem sok szempontból hasonló országot szeretne, nem én szeretnék, tehát ezért kiseltetem szimpátiával irántuk, még a sok dologban esetleg vitatkoznék is, dékásokkal, dékás politikusokkal, de egy néppárti ambíciójú legalább... A politikusok egyébként léteznek húsvér formájában, vagy mindannyian uh, Gyurcsány Ferenc köpönyegéből léptek elő? Erre minnyi a csak az előbb gondolatot, mert ez egy fontosabb dolog, Igen. tisztelettel mondhatom. Tehát, hogy a bal oldal, amikor egy néppárt plusz az SDSZ próbálta összeterelni a választóit, akkor az MSP minimum két-három irányból csatornázott be szavazókat azoknak nem mesterháziak illa hibájából az egyik része ment a jobbikhoz, egy másik részük leszakadt, keresi a helyét akár az lmp az egyik PM szövetségen át más mozgalmakig. Egy részük fideszes lett, nem jobb oldali, de fideszes lett 2010-re. De hát azt akarom csak mondani, hogy a, a néppárti MSZP-t vezető Gyurcsány Ferenc Sokféle táborát ne hasonlítsuk az egyféle táború tiszteletre méltó DK-hoz. Oké, rendben van, akkor az egy lényegtelen kérdésem, mert ugorjunk is át. Ehhez képest milyen szín vagy te, illetve milyen szín az Együtt 2014, amiről most nem is tudom, hogy... Tehát, hogy ugye megjelenítjük a DK-t, megjelenítjük az MSZP-t, megjelenítjük az Együttet, de hogy lehet megjeleníteni őket az összefogáson belül? A végét nem értettem a kérdésem. Hogy lehet megjeleníteni őket az összefogáson belül? Tradéket meg az MSZP-t? Nem, az egész ezt a hármat most. Én szerintem ez egy viszonylag egyszerű feladat, mind a három nagyobb párt, aki részt vesz ebben az összefogásban, mi magunkban is a PM-et és magunkat értem, picit mást gondolunk, picit más gondolunk 2010 előttről, ki picit más gondolunk 2010 utánról. Szerintem ebben Leginkább jellegadó emberek a vezetők. Más bajnagy Gordon karaktere, mást mond, hogy áll a problémákhoz. Máshonnan meríti a szakértelmét, és máshonnan meríti a megoldásait. És más, máshogyan Gyurcsány Ferenc, Mesterházi Attila. A kampányban szerintem ezek meg tudnak jelenni, amennyire tudom Gordon is, Feri is aktívan fog kampányolni a más politikusaink. Ennek ellenére, mivel a választási rendszer ezt kikényszeríti, nagyon helyes, hogy létrejött végül egy széles összefogás mennyire főbe lépés volt bekerülni ebbe az összefogásba azt követően, hogy az együtt PM nem egészen úgy definiálta magát, mint ahogy definiálja magát most? Ebben az ügyben szerintem nekem semmiképpen nem volt főbekólintó. Mi tettünk egy kísérletet arra, hogy egy párt nélkül javaslatot tegyünk arra, hogy ebben a választási rendszerben a 2010-re széthullott bal-közép választói koalíciót milyen politikai stratégia szerint kellene összerakni. Ebben az ügyben végül nem a mi álláspontunk kerekedett felül, hanem a legnagyobb társadalmi rendelkező Magyar Szociális Tapárt is leginkább Mesterházatil a személyes álláspontja. A politikában ez belefér, de mivel sokkal több köt össze engem, akár személyesen is az Attilával, akár a mi mozgalmunk országot, az MSZP sem, Mesterház által akartó országgal, tehát a politikában ezt néha el kell tudni fogadni. Az egészen biztos, hogy majd ennek a mérése 2014 április Igen, de meg ide jutottunk ugyanoda, mint amiről korábban beszélgettünk, és ezt egyszerűen már megpendítettem, de azért jelen pillanatban láthatod, hogy már sokkal inkább a jelent is a jövőt nézem, mint a múltat. Én az együtt PMS et se tartottam egy jó ötvözetnek, és a mostani ötvözettel is óvattal kell bánni. Illetve a mostani ötvözet még bizonyíthatja a teherbíró képességét, amikor te azt mondod Stumpf Andrásnak, hogy létrehoztunk egy új pártot, de az nem sikerült elérni, hogy az összefogás vezetője Bajnai Gordon legyen, akkor nem csak azt nem sikerült elérni, hogy Bajnai Gordon legyen, hanem látható módon azt a 10-14 százalékot, amit az együtt PM akart szerezni, az is annyira illuzórikus volt, hogy létre kellett hozni az összefogást. Ennek a bevallása, ott kell, hogy legyen Bajnai Gordon érre tolási kudarca mögött. Szóval van igazodna, hogy csak 10-12 százalékon egyébként. Egyáltalán nem lett volna kizárt egy külön választási eredmény után, tehát ezt adjuk meg a választóknak eldönteni, és nem közönkutatóknak. Ebben a helyzetben az egészen biztos, hogy akkor is létre kellett volna az összefogást. De mindig olyan megoldást keres János, amely nem ismeri a választási rendszernek a lényegét, azért ignorálja. Nem, nem, én azt gondolom, hogy azok a szövegek, amelyek itt vannak előttem, és amelyekre nem utalok, mert abban maradtam, hogy a jelenbe illeteket veled, legközelebb ugye mai, valamikor februárban beszélgetünk, mert én az összefogást komolyan veszem, és meg is mondtam Mesterházi Attilának, hogy az ő csütörtök időpontja fix, Gyurcsány Ferenc, te, Bajnai Gordon, mindenki rendelkezik egy által választott időponttal, februárban, márciusban és abban a rövid áprilisban. Szóval azért, ha az ember végignéz azokon a nyilatkozatokon, és komolyan veszem a szavakat, akkor az nem pontosan azt tükrözi, mintha ez az egyesülés egyébként be kellett volna, hogy következzem. Lehet, hogy ezt te tudtad, de akkor más mondott, mondott a szád, mint amit gondolt a fejed. Nem szerintem igen, azt mondtuk, az egyesülésnek be kellett következnie, vagy így vagy úgy valamilyen formában. Az volt a cél, hogy minden egyéni választókedben egy egyéni országgyűlési képviselőjelölt legyen. Ezt a választási rendszer kikényszeríti. Ha 18%-on állna az együttpénom akkor is így kéne tenni, és hogyha 0%-on de létezni vagy akkor is így kellene tenni. Szerencsére bőven a kettő között van. 8-9%-on van szerintem a valósárni támogatottság, ami egy évvel a létrehozás után tisztességes Minden helyzetben össze kellett volna fogni. Annak a formája egy pillanatra másodlagos. Ebben az ügyben mi egy dolgot mondtunk mindvégig, azt, hogy ebben a választási rendszerben úgy lehet összerakni egy széles választói koalíciót, máshogy nem lehet, hogyha tekintettel vagyunk azokra a sérelmeire és a választópolgának, amely 2010 és 2014 között alakultak, hogy ebben nincs vita, de azokra is tekintettel kell lenni, hogy 2010-ben 75% a magyar választópolgároknak a létező ellen szavazott, nem ugyanolyan motivumok alapján, de sokaknak elegük volt a állam ignoranciájából, sokaknak elegük volt az igazságszolgáltatás ignoranciájából, sokaknak elegük volt egy más típusú korrupcióból, semben most nem mesterházja kilátvádalom, semmilyen módon nem szeretném őt vádolni. Innentől kezdve mi egy más identitású választói csoportot szólítottunk meg, Ebben egyébként tábort képeztünk, és az, hogy egyébként 2013 őszén nem tudtunk kellően előrelépni, abban mindenkinek megvan a felelőssége, nyilván a magunké és Bajnai Gordani is, meg egyébként a politikai konkurenciái is. Egy dolog egészen biztos, akárhány százalék támogatottsága van Bajnai Gordani pártjának. Bajnai Gordani pártja új szavazatokat hozott ebbe az összefogásba. Jó néhány száz új szavazatot olyan szavazatot, amely nem volt ott 2012 nyarán az MSZP-nél, olyan szavazókat, akik nem voltak ott 2012 nyarán a DK-nál, több lett ettől az ellenzéki oldaltábora, és abban meg kellett békélni, de a politika már csak ilyen, hogyha arra kényszerít a választási rendszer, hogy választások előtt kössenek koalíciót. Részletkérdésekről, fontos részletkérdésekről mást gondoló pártok, akkor ebben nyilvánvalóan. Jó, hát nem hallod a saját hangodat, Viktor, a múltkori beszélgetéshez képest, olyan vagy, de lehetséges, hogy csak én hallom ilyennek, mint hogyha egy imamalmot hallanék, valamit idézném neked, a Magyar Narancs tavalyi októberi számát, amiben azt mondott, hogy változatlan nem tekintjük a 10%-os küszövet olyan akadálynak, amin elbukhatnak. de el akartuk kerülni, hogy a tavaszi kampányunk kiemelt téjémája mája a figyelmet érdemű mondatókból az a fajta meddő számából legyen, hogy akkor az együtt PM pártszövetségünknek meg lesz a 10%, vagy sem. Ez arról szól, hogy az együtt PM a 10%-ért küzd, vagy a fölötti 10 nem pedig arról, hogy szövetségben gondolkodik. Te lehetséges, hogy ezt olvasott ki belőle, én nem. De János azt azért már tegyük tisztába, hogy ez a 10%- az arra vonatkozott, hogy kötöttünk az msz vel egy megállapodást, és külön listán megyünk. Én szerintem a 10%- százalék egy tisztességes kampányban bőven elérhető eredmény lett volna. Egy-kettő összefogás, akkor is szükség volt, akkor egy más típusú összefogást kötöttünk, csak világosá vált, hogy mivel a dk részben az MSZP-től, részben tőlünk tudott elvenni szavazókat azzal az őszi akciójával, amelyet a saját érdekében helyén volna megtett egy Ferenc. Szerintem, ettől több szavazója nem lett az ellenzék összefogásnak, a DK-t be kellett lenni, mert nélkülük nincs választási győzelem. Innentől kezdve én teljes joggal és okkal mondom, hogy mi hozunk ebbe az összefogásba a támogatókat, meg lehet még hogy hány százalék, ez nyilván ingradozni fog, de abban egész biztos vagyok, hogy semmi ellenmondást nincsen a között, amit akkor mondtam, meg, amit most mondok. Az összefogásnak a formája azért változott meg, mert ezzel egyszerűbb összefogását létre teljesen világosan állasztó polgárok előtti alternatíva. Maga a kampány az hol tart? Mert uh, amíg, az ember, amíg a Fidesz kampányát látjuk, hogy ezt egy kihelyezett tagja, tagozat végzi CÖF uh, amely hihetetlen mennyiségű pénzzel rendelkezik, mert egyébként ezzel a pénzzel a Dunát le lehetett volna fedni, és Pallút lehetett volna rátenni ebben a Bohoc kampánya. De az ellenzék kampánya az szintén olyan, mint a választási győzelem, az ilyen búvópat, csak majd az, az utolsó napon fogom észrevenni? Hát az ellenzéknek nincsen korrupt milliárdja, akik... Tiszt... Oké, okay, rendben, de ha nincsen korrupt milliárdja, akkor az az öt fillére, amivel rendelkeznek, abból milyen kampányra fog telni? Csak itt egy pillanat váljunk meg, mert ez nagyon török Gáboros volt, amit az előbb mondták, Morálisan ne el a Fidesz-t, hiszen ők milyen ügyesek, hogy lopnak pénzt. Én ezt nem mondom, mert mond. szívesen elnézést. Egyrészt Törő Gábortól fizikailag és olvasatilag is el vagyok vágva, mert nem beszéltünk ezer éve, és nem olvasom a blogját. Tudom. Ami pedig a cöfre vonatkozott, az én azt gondolom, hogy eléggé világosan fejeztem ki magam, ennél világosabban nem kellett volna. Igyekszem rövid lenni, de ha gondolod, akkor elmondhatom, hogy hogyan csatornáznak be pénzt egy olyan civil szervezetbe, amely függetlennek tartja magát, és közben a fidelitás és más különböző jobboldali pártszervezetekhez ilyen partizán csapat, amely civil szervezetnek átszázza magát Csizmadia László és Fritz Tamás személyével időnként Bencsik András és időnként Széles Gábor is részt vesznek benne és a Szovjetunió mellett március 29-ei határidővel egy paksi atomerőmű támogatása zászló alatt fognak felvonulni és valószínűleg több száz ember fognak hülyévé tenni, akik maguk se tudják hogy most valójában milyen lobogó alatt vonulnak fel jobb, ha ilyen hosszan beszélek? Csak Mert amit mondtál, abból az jött le, hogy hát milyen ügyesek ezek. Nem, abból nem az jött le. bénák vagytok, és mit csináltok Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, csak azért, mert én ebben most akkor tőled elugorva, mert akkor örülök, hogy nem ezni Abszolút. Mi? A magyar sajtó egy meghatározó részének azt a fajta egyébként gyávaságból és felkészületlenségből fakadó erkölcstelenségét, amely arról szól, hogy hát végül is ismerjük el, milyen ügyesek ezek a sárkott, mert ügyesen lopnak, nem lehet jogilag megfogni, lapátolják ki az én adófizető pénzemet, a tiedet, meg a népét. Milyen ügyesek, hogy ezzel a bajnait, és a gyógycsányt, és a mesterházit és megfirkálják, hogy ne imamalomszerűen beszéljek, hanem kicsit színesebben János. És végül is milyen béna az a másik oldal, hogy a de nincs, De nincs ilyen hang. Tehát várva, nincs. És egyébként meg, mit tudom én, nem használva tisztességtelen forrásokat, hiszen minket sem az űrből finanszíroznak, hanem tisztességes magyar magánemberek és külföldi alapítványok és külföldi társadalmi szervezetek, az MSZP pedig a költségvetési támogatása, a DK pedig a tagja, életet. Ez ígyben Ukrajna előtte, ez... előtte áll a Fidesznek, marad, hogy hallottam, az új jogszabályozás, az Ukrajnában úgy van, hogy az a szervezet, amely külföldről kap támogatást, az kim szervezetnek minősítik. Ha jó, de hát nyilván a Fidesz és offshore cégeken keresztül finanszírozzák a különböző cégeikben, illetve hát nyilvánvalóan mondjuk az általam nagyon sokra tartott Honad-Adanauer alapítvány, az néha szokott közös konferenciát rendezni a Fidesz szerillentől, kezdve, szerintem az mszp t az Fidesz -t körülbelül pont ugyanannyi külföldi támogatás éri német párt alatt. Jó, csak én azt kérdezem, tehát, hogy a kampány azt hogyan lesz, egy, mert ugye én azt hallom e, MSZP közeli forrásoktól maguktól a képviselőjelöltektől, hogy alapvetően maga. A kampány az az utcán fog, az a door-to-door -door módon fog zajlani, amely egyébek között magyarázható a média viszonyokkal és a most kialakult helyzettel. Jó, ez szózust, ezt csak azért akartam lefutni, mert itt nem arról van szó, hogy egyébként pénzes zsákokon ülünk. És... De én ezt felsettéltel ezt nem érdemes magyarázkodni azzal a kapcsolatban, amivel a kapcsolatban semmilyen vád nem hangzottak. Jó, jó, jó, csak mi vegyünk világosan abban, hogy itt az alapvetően gonosz elkestelenség van a mögött, hogy a Fidesz hazugmódon kampányol. Ugye én erről nap mint nap beszámolok, tehát e, nem hiszem, hogy ezügyben olyan nyitott ajtón kopogtatsz. A kérdésre választól azt tudom mondani, hogy az a helyzet, amely előjárt, és amelyben mindenki behozza a saját támogatóit és a saját szervezetét, az azt a kényszert rója, Molnár Csabára, Molnár Zsoltra, Tóbiás József, Karácsony Gergelyre és én rám, illetve a liberális pártnak a megfelelő képviselőére, Borzs hogy összerakjuk mindazt, amink van. Ki kiért valamihez, kampányhoz, mindannyian, szerintem valamennyire bár. Magyarország 10 millió kampányszakember szakembel országa, tehát ebben én nagyon komolyan hajlott háttal és alázottal merek csak beszélni kampányügyekről. Az viszont egészen biztos, hogy politikára teljesen világos a történet, le akarjuk váltani a jelenlegi kormányt, úgy meg, hogy erre van felkészültségünk. Minden tizedén a honlapjainak több részletes és érdemi ígéretet, felelős ígéretet tartalmazó választási program van. Ezek összedolgozások. Hol lehet azt meg... meglátni, hogyha a bizonytalanok elkezdenek olvadni? Bizonytalanok nem tudom, hogy hol fognak kezdeni olvadni, az egészen biztos, hogy ez csak az utolsó két-három hétben fog eldőlni, visszatérve a búvópatakra. Ez a választás részben a represszió, részben a, a közép települések, a kis települések, és egyébként sem a nagy települések állami, állami alkalmazotti körét elérő félelem miatt, amelyen szoktunk túllendülni, de igenis ott van a mindennapi van az embereknek az egzisztenciális félelem. A nem meg kell jönni rendezvényeknek, ignorálják a politikát. Másik oldalon ott van a mindannyiunk hibája, hogy vagy nem vagyunk elég érdekesek, vagy nem Oké, okay, mind múlik szerinted a részvétel? A részvétel azon múlik, hogy a választópolgárokkal meg tudja értetni az az összefogás, amelyben én is politizálok, hogy van tétszer 2010 Min múlik, hogy sikerül -e megértenetek ezt. El tudunk el jutni hozzájuk? Erre nagyon kevés eszközünk van, a mostani kampány, hogy mondjam, kampány felkészülésnek az elmúlt 10 nap és még a néhány átfelező nap az pont arról szól, hogy a DK-val, az MSP-vel és az Együttem szövetséggel felosztjuk egymás között a feladatokat, mert ki ki valamilyen területen komolyabb tapasztalattal rendelkezik, szervezeti értelemben teljesen egységes kampány, lesz, csak hogy egy részletet mondjak, azokat a telefonos akciókat, most csak hogy technikáról beszélt csak hogy lássuk, hogy ebben van felkészülés, amiket mi végre fogunk hajtani, az például a DK fogja végrehajtani, mert abban ott van tapasztalat. Egyes technikai és egyéb politikai vertezetében, az MSP fogja kivitelezni, míg mondjuk a mi pártunk, azon tudani, hogy csinálja a saját kampányát, támogatja a saját jelöltjeit, ahogy ezt a többiek is teszik, utcaik a kitelepüléssel Én nem tudom, én mivel aktivista felkészüléssel. Egyébként mi leszünk azok, akik a 106 jelöltnek, az összes jelöltnek a szórólapjait és a plakátjait gyártani. Fogjuk, mert ebben meg mi vállaltunk feladatot. Egy teljesen közös kampány van, aminek a politikai karaktere közös lesz, és ebbe ki, -ki a magasz beviszi a DK a színét beleviszi Fodor Gábor a magasztinét, és beleviszi Bajnai gordon és az ő pártja, vagy Karácsony Gergely és Jábor Benedek. Most éppen te hol vagy a listán, vagy a nem tudom hol? Listán, ez nem az én kompetenciám, Bajnai gordon dönt nálunk a listával, az elnökség fehatalmazásával, szerintem olyan helyen, ahol a, a munkám által... Ez még nem lett újraírva ebben az új szituációban? Nincs sok újraírni, minden párt vállalta, hogy Február elejére eldönti a saját országos listáját, ezt a DK megtette, az MSP megtette, mi pedig a napokban zárjuk le ezt a kérdést, szerintem néhány napon belül mi is nyilvánosságra hozzuk a listát. Ez nem függ össze a közös listával, ebben annyi megállapodás volt nálunk az Együtti belül, hogy a kampányban, kampány előkésződben végzett munka, és nyilván a politikai teljesítmény, meg, a, meg az egyéni választóketek végleges helyzetéhez igazítva fog. Nem értek a választáshoz, nem, ér, nem értek semmihez se. Időnként a belső hangomra hallgatok és abból megfogalmazok mondatokat, amelyekből nem következik semmi. Uh, Jávor Benedek, amikor, aki egyébként uh, a lelki alkatát tekintve közelebb áll hozzá, mint az MSZP-sek, uh, akiket nem látnék egy halmazatilag, uh, de mégis uh, az a szellem, amit ő képvisel, ezzel együtt minden MSP-snek, akivel találkozom, azt mondom, hogy én nem egyesülnék egy olyan emberrel, akinek unikumot kell inni ahhoz, hogy a szövetséget vállalja, és erre bármit mondhatsz. Én a magam részéről, ha egy rádióban dolgoznánk, mindent elkövetnék annak érdekében, hogy Gábor Benedekkel ne kelljen egy livben közlekednem. Egyébként olyat mondanék neki, hogy a faladja másikat. De mit vitatkoznék veled, mert. Ott... Mit vitatkozhatsz velem, Viktor. a kettőnk között egyszer egy ilyen előfordulna, mi nem beszélgetnénk többet. Ez így van, de a személyes lelki kérdéseket és a hatalmi kérdéseket válaszszuk külön szerintem, mert az ország sosem fontosabb, mint a személyes lelki kérdések. Rendben van, akkor ezt a mondatot ezt? volna magának. Igen, csak egy dolog a fontos, János, hogy ez nem Jávor Benedekről szól, és ez nagyon fontos. Oké, sok... okay, de ez a mondat Jávor Benedekről szólt, és azokkal, akikkel együtt unikumozott. Viszont szeretném elmondani, amit mondott. Utána majd így Figyelj. Tehát azt szeretném mondani, hogy akkor lehet a az MSZP nek is, akkor lehet a dk nak is, ha utat tud kínálni. Így vagy úgy, azoknak a választóknak is, akik 2010-ben nem szavaztak rá. Ezt szeretjük, nem szeretjük. Tény. Oké, okay, akkor őrülj hogy a bizonytalanok engem nem hallgatnak. 2010-ben lehet ilyeneket mondani, János, csak nekem egy dolgon van, hogy 2014 április végén ne olyan kormánya ennek az országnak, amilyen van. Lehet így mérni, lehet úgy mérni. Ez nem mérés kérdés, ez az emberi minőség kérdés, és az emberi minőség igenis benne van abban, hogy az ellenzék hogyan győz vagy nem győz, vagy hogyan győz a kormánypárt vagy nem győz, amiben épp úgy benne van Mihancsik Zsófia és Heller Ágnes levelezés, amiben már nem csak kesztyűt húzva akarnak az MSZP-re szavazni, hanem gázálarcot is húznak, és köszönöm szépen egyik kis hasznosból se kérek. Egy dolog a biztos, János. Egy dolog a biztos. Azok a akik 2010-ben a kormányváltás Rasszavastok. Nem feltétlenül a Fideszre, azok szavazók egy részére, mivel jó emberek, tisztességes emberek, ahol rengeteg tisztességes ember van a Fidesz szavazói között is, kellenek a kormánylátáshoz. Jávor Benedek így, vagy úgy, arról beszélt, hogy nehéz döntés előtt állt. És ezt a nehéz döntést ne vitassuk el tőle, mert ebben... Itt megállhatott volna. jó beszélsz, itt megállhatott volna. Így van, csak egy dolgot tudják. Hogy mögötte vannak választópolgárok, nem feltétlenül jár volt benned. És azok mind akkor nem Figyelj, be nem ismerek tréfát. Nem, tehát, tehát, tehát, te ne, megpróbálsz meggyőzni, nem fog sikerülni. Jó, rendben van, egy dolgot figyelj, lehet, hogy nem volt sikeres a kifejezés, egy dolog viszont egész. Sikeres. Egy dolog biztos. Sokféle választó kell ahhoz, hogy ez a. Oké, okay, rendben, de hogy mennyire, mennyire nem arról van szó, amit te mondasz, nem tudom hallgatta de a Navras és Tiborral való beszélgetésemet, ahol Rétvári Bencét idéztem, aki azt bírta mondani, aztán megpróbált valahogy ebből kijönni Navras és Tibor, hát valahogy sikerült, de nagyon jól nem tudott. Létvári Bence a Keresztény Értelmiségei Szövetségnek szedde a Jerzsébetvárisi Fóruma előtt tartó sajtotkoztatót, ez a múlt hét, ahol azt mondta, amikor Cuslegjáros fiktív ifjúsági pályázatokat nyújtott be, Gyurcsány Ferenc volt az ifjúsági sportminiszter, az MSZ Mesterházi Attila az államtitkár az együtt PM mostani társelnöke Szigetvári Viktor pedig Gyurcsány Ferenc titkárság vezetője. Innentől kezdve idézett. Így a napokban egy nagyon jó csuslák szövetség jött létre, ő az összekötő kapos között, és biztosan fordulhatnak hozzá, most is tanácsokért fogalmazott a keresztényt emelettel a politikus, vagy szóval szerint az MSZP elnök, és aztán tovább. Reálisan nem gondolhatjuk azt, hogy nehogy Isten megnyílt az összefogás a választásokat, és mesterezettil a miniszterelnök székbe ülne, akkor Gyócsái Ferenc egy másodpercig másodpercig is úgy tekint rá, mint valódi miniszterelnökre, de baradjuk az első részre, amire mondtam Navras és Tibornak, hogy ez komplet agyrém. Azért, mert csuslák János akkor azt követel, amit és te ott dolgoztál, nem jött létre semmilyen virtuális bűnszövetség, aki ezt mondta, más csodákra is képes. Amikor tényet olvasom, miért az eszedbe, vagy átlapozol rajta? Nem olvasok ilyen híreket, viszont azt azért el kell mondani a kedvéért, csak hogy a tényekről beszélgetünk, hogy azok a transzakciók, amelyek miatt ez történt, az a George előtt történtek részben, egy, kettő, én nyilván ott dolgoztam, de akkor elég kezdő voltam, de ezt még ne tudom, a eleganciájának, járv, a Rétlári Bencének. Bármit azért még tegyünk hozzá egyébként, hogy miközben sem Mesterázatért, sem gyúcsányferenc, sem én nem voltam, még csak vádlott és sem ennek a kérdésnek, és a, a tanúként de vád velük szemben nem, hogy nem fogalmazódott meg, de fel sem merült. Ebben az ügyben, hogyha tétváriben volna tisztesség, akkor megkérdezem azt a prácsa urat, meg azt a néhány fidelitesz közeli gazembert, az embert, aki egyébként ugyanúgy lopott, ahogyan tisztességtelenül, János is lopott és börtönben volt a helye, és ezekben az ügyekben egyébként sokat rendővádottként ugyanúgy elítélték. Tehát nem én vagyok az, aki része volt annak az egyébként tisztességtelen, attila is felis által is elutasított finanszírozási megoldásnak, amelyben magyar állami. Akkor azt kérdezem tőled zárásképpen, hogyha véletlen úgy hozna a sors, hogy téged összezárna egy lift Rétváribencével. Te képes lennél ezen vagy a jövő héten megállni azt, hogy megkérdeznél tőle, hogy. Ne haragudjál, de amit te összehortál ezen a bizonyos találkozón, arra hogyan volt neked módod? Hogyan volt hozzáképpen, vagy megállnád, és azt mondanád, hogy ezt inkább megúszod, mert másra kellenek az energiák? Két mondom, hogy válaszolni, egyrészt én már ilyenekhez öreg vagyok, hogy én beszélgessek Rétvári Bencével. Én majd megvárom azt a történelmi pillanatot, amikor nekem lesz szokom rajta számon kérni. És nem ezt fogom számon kérni, hanem azt, hogy miért politizál egy olyan pártban, amely engem is, meg rengeteg politikus társaimat nopán, nem még rajtunkon túl lehetne lendülni, De azokat a támogatókat, akik abban az országban hisznek, amit az Mesterházi Attila, Bajnai Gordon, Jábor-bennek, Szabó vagy akár gyúcsányszeretsz megjelenik azokat egy nonszanszak kitadják a politikai nemzetből, a dolognak én eddig, ameddig ezt nem tudom, szétvári Benzén, vagy akár Navras számonként, hogy miért adja az arcát ahhoz, hogy legutoljára három nappal ezelőtt baloldali politikusoknak a magyar nemzethez való tartozását merészelte baloldominiszter úr megkérdőjelezni, miközben nekem lehet vitatkozni a szociális rendszerről, lehet vitatkozni arról, hogy ki képviseli a külpolitikában a nemzetet, ki szerződik jól atomerőműre, és ki nem szerződik jól atomerőműre, ki volt tolva és ki nem volt tolvaj, a nemzetben engem megakadjon kis serétvári bence, és Maltas Adja a nevét ahhoz, egy olyan politikához, amely engem meg másokat nem tekint a magyar nemzet részére, beleért Vádár János. Engem ez undorít a Fideszben. Én azért politizálok, hogy ezt megváltoztassam, és legyen végre egy olyan polgári Fidesz, hogy szerencsétlen Velmerandásnak a saját sírában ne kelljen dinamóként forogni azért, mert ő aztán végképp nem adta volna egy ilyen politikához, a nevét. Egyes tétel, kettestétel. Járvári bécét éneket ismerem be a Piarista Gimnáziumban, hogy tisztességes jó embernek ismertem meg akkor, sajnálom, hogy a saját pártjában a politikai olyan mondatokat kell, hogy kimondjon, amelyeket nem mondanak ki. Szerintem, hogyha őszinte lenne magához és hogy mondjam, hű lenne azokhoz az elvekhez, amelyeket minden állunk képviselni szeretne. Én már egy olyan ember vagyok, aki elhagytam a keresztény hitemet, ő próbálja ezt gyakorolni, de szerintem neki rosszabb a lelki ismerete ezekben az ügyükben, mint nekem. Ha a lendületbe jössz, akkor a hatékonyság az 10 tízesre megy. Ez szerintem majd a Hompola megerősíti egy külön telefonban vagy SMS-ben, ami nem azt jelenti, hogy lennék. Viszont tanácsadó vagyok abban, hogy bármilyen időpontot választhatsz majd egy interjúhoz, de abban soha se foglalak megakadályozni egy betelefonályt. Ha te -e úgy gondolt, hogy van milyen ügyben betelefonálnod, én nem fogom azt mondani, hogy havonta csak egyszer szólalhatsz meg. Innentől kezdve én ezt az egyet felajánlom, három alkalommal, tehát az elkövetkezendő, mint egy nyolc hétben, az összes többi rajtad múlik. Hát ezt koszorom, de azért ilyen bonyoluló nem... A, majd lesz lehetőségem. Figyelj, úgyis úgy néha hallgatod a Mist, akkor erre rájön, mindegy akár kezdhettünk volna. Most is most arra már már üzemülőfokra melegettél. Köszönöm de, szépen. De, de a beleje is fontos volt, csak abban, és ezt akkor visszautolok, és lezárhatjuk, és a hírekre is elnézést kérünk, hogy ebben alapvetően nincs igazad, mert te ilyenkor általában úgy beszélsz, mintha nem ismernéd a választási ir rendszer mondom, és egy dolgot lássád, És ezzel nem az a pillánt bántam. Ez nem, mert ezt a személyben is szoktam elmondani. De lesz, azért dolgozom, hogy neki szavazata. Legyen legyen, illetve nagyobb szavazata legyen a kormányváltásnak emellett. De abban egész biztos vagyok, hogy ezt a helyzetet, amely 2012-13-ra előállt, önmagában egy párként az MSZP nem tudta volna. Ebben nem vitatkozom veled, én egyetlen egy dolgot érzékelek, és ebben te sokkal korábban megfogalmaztad nálam, már csak azért is, mert jobban értesz hozzá, és a felkészültséged is nagyobb nálam, hogy az a folyamat, amely most ö, kvázi megérett, az a folyamat talán egy kicsit korábban is megérhetett volna, miközben azt gondolom, hogy aminek annyi idő kellett, mint ennek, annak az idejét nem lehetett lerövidíteni, de azt gondolom, hogy a hátrálevi idő nagyon kevés, ki fog derülni, hogy ez a mostani alakzat mire képes, talán ha mostani alakzat, de ez innentől kezdve történelmetlen és se fejezem. Én csak ezt mondtam. De hajrá! Tehát értek. Pont. Köszönöm szépen. Szia! Viszont hallásod. Szigetvári Viktor hallottak.